Треба буде завтра купити ще. А вона накрила вже не в кухні, а у кімнаті. А Взяла із серванта гарний посуд. Треба хоча б якось прикрашати своє повсякдення. А то життя таке собаче, весело пояснила вона. Давай я тобі допоможу. Краще не заважай. Я звикла. Мій чоловік, з яким я живу лише по релігійних святах, а був час, коли це траплялося частіше, по сто разів на день, повторював прошлунок і шлях до серця, і все таке інше. Так низько цінував, вона удавано трагічно зітхнула, сіли до столу. Як кваліфікація? Підвищується. Сьогодні вивчали, як його математическое забезпечення творчого процеса. А тебе не шокує, що українські творчі працівники підвищують свою кваліфікацію у Москві? Я була у стані шоку, якби на ці курси не потрапила. По-перше, вона почала згинати пальці. Я шагаю по Москві, а по Києву, я ганяю з торбами. По-друге, я відпочиваю від чоловіка. Це від того, з яким лише по релігійних святах? У тебе феноменальна пам'ять. По-третє, вище згаданий чоловік хоч трошки поспілкується із синочком, бо втікає від нього як персонаж християнської демонології від святої води. Але я не про те, яка може бути користь творчим працівникам України від цих московських курсів. Як це яка? Стільки нещасних жінок від Владивостока до Кенігсберга отримали змогу хоч трошки нагодувати своїх трутнів. А ти питаєш, яка користь? Але ж це є цілеспрямована спрямована акція русифікувати творчий процес на місцях. А скільки у нас романів, не слухала вона його, як у кожному радянському колективчику. Баб і дівок – 23, мужиків – усього троє. То їх розібрали першого ж дня. Така п'янка атмосфера кохання аж завидки беруть. Особливо милі Дільмар із братнього Узбекистану і Галя з братнього Кольського півострова. Він їй під столом руки цілує. А як ти взагалі ставишся до таких зв'язків на один місяць? На півтора. Позитивно. Може у жінок вдома такі стегозаври, що першому ліпшому Дільмару кинеться на шию? «Ти це серйозно?» «Цілком?» «А я б так не зміг, а ти? Вона дивно подивилася на нього, і він відвів погляд. А потім подивився знову. На стіні пульсував химерний світильник, стилізований під свічу. Вогники стрибали по келихах і по пляшці з-під вина. За вікном лунко мовчав малий хрюків-проволок. Пауза стала нестерпною. Він тяжко підвівся, дійшов до стіни, клацнув вимикачем і накинувся на неї. Вона несамовито опиралася, він був сильний і невблаганний. Вона намагалася розчепити його гарячі руки, він стискав її сильніше і сильніше, тримав її голову так, щоб вона не могла уникнути поцілунків у губи. Відшипися, здурів зовсім. Невже я тобі такий огидний? Неогидний, але це не означає, що я повинна з тобою злягатися. Ну, навіщо ти так грубо? Я б такого і вимовити не зміг, навіть про себе. Відчепися, невже я тобі раптом аж так сподобалася? Щось у тобі мені дуже подобається. Нічого тобі не подобається, просто бабу треба. Ну, знову ти так. Образився він, намагаючись розстебнути Гудзика на її тісних джинсах. Сказитися можна». «Забери свої руки!» Він схопив її, поніс до ліжка. «Ненормальний, я буду кричати!» Він випустив її. «Ти зовсім не настроєна сьогодні?» «Я взагалі не настроєна вже багато років». «А у мене все так болить!» «То у мене є анальгін. Давай я тобі дам». «Ти знущаєшся? Анальгін цього болю не втамує». «То давай викличемо швидку. Може, вколять тобі промідолу?» Вона говорить так, ніби йдеться про ниркові кольки. «Не треба, ну що ти? Не треба, не треба, не треба!» – схлипував він. Ну все, все, хлопчик, заспокоївся. А вона погладила його по похнюпленій голові. О все, о все, з кожним буває. Це справа життяйська. Я тобі не нагадую про цей інцидент. Ну все, все, лягай спати на добраніч. Він спав неспокійно і серед ночі прокинувся. Він увесь був із бажання і болю. А устав і вийшов у передпокій. Підійшов до дверей її кімнати. Там було тихо, спить. Не кидається по ліжку, не стогне від незрозумілих пристрастей. Жінка, гарна жінка, просто жінка.